Стівен Кінг. Протистояння. Книга 3. Розділ 62. Частина 3. Кімната була велика і майже порожня. Стіл було присунуто до стіни, а поряд стирчав офісний обертовий стілець. Картини були завішані чохлами від пилу. Світло не горіло. У другому кінці кабінету були розсунуті штори перед великим на всю стіну вікном, звідки відкривався обшир пустелі. Дейна подумала, що зроду не бачила більш непривітного голого краєвиду з вікна. Угорі висів місяць, мов дрібна начищена срібна монетка. Майже повний. У вікно дивилася якась фігура. Чоловічий силует. Він і далі дивився, і після того, як вона увійшла, байдуже демонструючи їй свою спину, і аж тоді розвернувся. Скільки часу людина розвертається? Дві, ну, може, три секунди максимум. Але Дейні здалося, що темний чоловік розвертався цілу вічність, поступово показуючи себе більше і більше, як той місяць, що його він щойно споглядав. Вона знову стала дитиною. Завмерла від жасткої цікавості і великого страху. На мить він повністю полонив її втенети своєї привабливості, свого близку, і вона відчула переконаність. Коли він розвернеться повністю, через невідому скільки століть, то вона побачить лице зі своїх снів, готичного чинця в капюшоні, накинутому на повну темряву, антилюдина без лиця. Вона його побачить і збожеволіє. І тут, коли він подивився на неї і підійшов, привітно всміхаючись, вона вражено подумала. Та він же не старший за мене. Волосся Ренді Флега було темне, скуйовджене. Обличчя красиве і червонястого відтінку, немов обвітрене пустельними бурями. Риси його були рухливі і чуттєві, а в очах танцювала шалена радість. То були очі маленького хлопчика, який дивується великому таємному диву. «Дейно!» – мовив він. «Привіт!» «Здрастуйте!» – більше Дейна промовити не спромоглася. Вона готувала себе до чого завгодно, тільки не до цього. Її розум лежав на рингу, намагаючись підвестися. А темний чоловік усміхався, побачивши її розгубленість. Потім розвів руками, немов вибачався. Убраний він був у вицвілу з обтріпаним коміром сорочку, з пейслінським візерунком, джинси з заклепками і дуже старі ковбойські чоботи зі збитими підборами. «А ти чого очікувала? Що я буду вампіром?» Він заусміхався широко, майже вимагаючи усмішки у відповідь. «Що вони тобі про мене розповідали?» «Вони всі перелякані», – сказала вона. «Лойд спітнів, як свиня». Він і далі посміхався, вимагаючи відповіді, і Дейна силою волі стримала усмішку. Її за його наказом били ногами, виштовхали з ліжка, привели сюди. Нащо? Щоб Щоби вона зізналася? Розповіла все, що знає про вільну зону? Вона не могла повірити, що він цього-всього не знає і без неї. «Лойд», – промовив Флег і печально розсміявся. У Лойда був вельми сумний досвід у Фініксі, коли лютував гриб. Він про це говорити не любить. Я врятував його від смерті, і... Він заусміхався ще більш роззброюючи її, якщо таке взагалі можливе. І, як то мовиться в народі, від долі гіршої за смерть, напевне. Він багато в чому пов'язує мене з тими переживаннями. Хоча не я був винен у них. «Чи ти мені віриш?» Вона поволі кивнула. Вона справді повірила і зловила себе на думці, чи не пов'язані постійні походи Лойда в душ із тим вельми печальним досвідом у Фініксі. Також вона несподівано для себе відчула до Лойда Генріда іншу емоцію – співчуття. «Добре, сідай, Люба». Дейна з сумнівом роззирнулася. «На підлогу». На підлогу цілком нормально. Нам слід поговорити і говорити правду. Той, хто лукавить, у кріслі сидить, тож обійдемося без них, сядемо, як друзі коло багаття. Сідай, дівчинко. Його очі просто іскрилися притлумленою веселістю, і здавалося, його боки ось, ось затрусяться від сміху. Він сів по турецьки і питально поглянув на неї, немов кажучи. Ти ж не дозволиш мені одному сидіти на підлозі цього безглуздого кабінету, правда? На мить замислившись, Дейна сіла. Так само схрестила ноги і звільно поклала руки на коліна. Вага ножа, причепленого до руки її, заспокоювала. Тебе прислали сюди як шпигунку мій край, Люба, промовив він. Чи правильно я окреслюю ситуацію? Так, заперечувати сенсу не було. І тобі відомо, що зазвичай роблять зі шпигунами під час війни? Так. Він засяяв, як сонце. То хіба не щастя, що ми з вами не в стані війни? Вона в цілковитому подиві подивилася на нього. Але ж ми не воюємо, ти ж знаєш, спокійно і відверто мовив він. Але ви... Тисяча думок вихором закрутилися в її голові. Індіан Спрінгс, сорокопуде, чувак сміттєбак зі своїм дефоліантом і вогневозами. Те, що відбувалося в розмовах, коли згадували цього чоловіка, чипак істоту. І цей юрист, Ерік Стрелертон, який блукає пустилою Могаве із випаленим мозком, він тільки подивився на нього. «Чи ми напали на вашу так звану вільну зону?» Чи хоча б якусь спробу воєнних дій вчинили? Ні, але... А ви на нас нападали? Ні, звичайно. Ні, і в нас немає планів цьому напрямку. Ось, поглянь. Він раптом підняв праву руку і склав пальці в трубочку. Крізь неї не було видно пустелю за великим вікном. Велика західна пустеля, вигукнув він. Велика, офігенна Невада, Аризона, Нью-Мексико, Каліфорнія. Трохи моїх людей розкидано в штаті Вашингтон, околиці Сієтла, в Орегонському Портленді, по жменці Вайдахо і Нью-Мексико. Ми занадто розкидані, щоб рік чи два навіть думати про перепис населення. Ми значно вразливіші за вашу зону. Вільна зона – це щось на зразок високоорганізованого мурашника чи комуни. А ми лише конфедерація, і я її номінальний голова. Нам обом знайдеться місце, і для нас обох буде місце і в 2190 році. Якщо новонароджені виживуть, про що ми дізнаємося не раніше, ніж за 5 місяців. І якщо вони будуть жити, людство житиме далі. Хай ще наші діди мали за що тут битися і що ділити, чи їхні діди. Але, Боже мій, за що битися нам? «Нема за що!» – пробурмотіла Дейна. У горлі її геть пересохло. Відчуття були якісь затуманені. І щось іще закрадалося в серце. Може, надія? Вона дивилася йому в очі. Здається, вона не в силах була відвести погляд. Та й не хотіла. Вона не божеволіє. Він узагалі не намагається позбавити її глузду. Він виявився дуже розумним чоловіком. Немає економічних причин воювати, і технічних теж. Наша політика різниця, але то настільки незначна річ, якщо нас розділяють гори. Він мене гіпнотизує. Потужним зусиллям вона відвела очі і поглянула на місяць за його плечем. Усмішка Флега дещо звузилася, і його обличчям прокотилася тінь роздратованості. Чи їй здалося? Коли вона знову на нього подивилася, тепер обережніше, він знову лагідно до неї всміхався. — За вашим наказом убиту суддю, — різко відказала вона. — Ви зараз чогось від мене хочете, а коли отримаєте, то вб'єте й мене. Він нетерпляче поглянув на неї. По всьому кордону штатів Айдахо і Орегон стояли застави, і вони шукали суддю Фаріса, це правда. Але не для того, щоб його вбити. Наказ був привезти його до мене. Я до вчорашнього дня перебував у Портленді. Я хотів поговорити з ним так, як зараз із тобою, Люба. Спокійно, розумно, тверезо. Двоє моїх охоронців побачили його у Коперфілді, штат Орегон. Він вискочив і став по них стріляти. Одного поранив, другого вбив на місці. Поранений спочатку вбив суддю, а потім помер сам. Мені шкода, що так вийшло. Може, навіть сильніше шкода, ніж ти можеш подумати і зрозуміти. На його очі впала тінь, і вона ледь не повірила йому, але, мабуть, не так, як він би хотів. І вона знову відчула холодність. А тут розказують інакше. Чи їм вір, чи мені, Люба, але не забувай, що наказую тут я. Він говорить переконливо, біса переконливо. Він видається майже безкривдним, але ж це не зовсім правда, Егеш. Це відчуття виникало в неї просто від того, що він людина, чи щось у людській подобі. Ці слова цілком могли перетворити її на пластилін у його руках. Він справляє гарне враження, має політичний хист зруйнувати дощенту ваші найпереконливіші аргументи. Але робить він це в такий спосіб, який Дейні здається надзвичайно підозрілим. Якщо ви не хочете війни, то навіщо ті літаки і все інше, що робиться в Індіан Спрінгс. «Оборона», – швидко відповів він. «Ми подібне робимо і на озері Сьорлс у Каліфорнії, і на військовій авіабазі «Едвардс». Є і ще одна група на атомному реакторі в Якіма-Рідж, що в штаті Вашингтон. Ваші теж це будуть робити, коли ще не почали». Дейна дуже повільно похитала головою. Коли я залишала зону, там усі ще були зайняті вимкненням електрики. І я був би радий прислати їм двох-трьох техніків, тільки от мені відомо, що ваш Бред Кічнер уже все непогано владнав. Учора там сталася невелика аварія, але він швидко розв'язав проблему. На Арапаго сталося перевантаження мережі. Звідки ви знаєте? О, у мене є свої канали, весело промовив флег. Бабуся повернулася, до речі. Славна старенька бабуся. Матінка Ебігейл? Так. Його погляд став далеким, каламутним, може сумним. Вона померла, на жаль. Я вельми сподівався побачити її особисто. Померла? Матінка Ебігейл померла? Його погляд прояснів, і він усміхнувся їй. Тебе дійсно так це дивує? Ні, але мене дивує, що вона повернулася. І ще більше, що ви про це знаєте. Вона повернулася померти. Вона щось казала? Лише на мить маска веселощів сповзла з лиця флега і стало помітне чорне гнівне зусилля. Ні, сказав він. Я подумав, що вона могла... Могла б щось сказати, але вона померла в комі. «Ви точно знаєте?» Він знову заусміхався, променисто немов сонце, що розганяє ранковий туман. «Та годі про неї, Дейно. Поговоримо про речі приємніші, наприклад, про твоє повернення в зону. Я певен, що тобі більше хочеться бути там, ніж тут. Я з тобою хотів би дещо передати». Він сунув руку під свою сорочку, витяг бавовніну торбу і виняв з неї три мапи із тих, які видають на автозаправках. Він вручив їх Дейні, яка дедалі більшим здивуванням дивилася на них. На мапах були зображені сім західних штатів. Деякі ділянки їх були заштриховані червоним. Унизу на кожній мапі було підписано, в яких місцях населення почало зростати. «Ви хочете, щоб я це взяла?» Так, я знаю, де ваші, тож я б хотів, щоб у вас знали, де мої. Хай це буде жестом довіри і дружби. А коли повернешся, я хочу, щоб ти їм переказала. Флег їм не бажає зла, і люди Флега не бажають вам зла. Скажи їм, хай більше не шлють шпигунів. І якщо хочуть присилати сюди людей, то хай це зветься дипломатичною місією чи навчальним обміном. «Та хоч як завгодно, але хай приходять відкрито. Перекажеш?» Вона була ушелешена, в неї все починало пливти перед очима. «Звичайно, перекажу, але...» «Це все». Він підняв свої долоні, відкрив їх, вона щось помітила і тривожно нахилилася вперед. «На що ти дивишся?» У його голосі з'явилася різкість. «Ні на що». Але вона дещо помітила. І з того виразу, що промайнув на лиці Флега, зрозуміла, що і він про це здогадався. На долонях у Флега не було ліній. Вони були гладенькі, як шкіра на животі новонародженого. Ні ліній життя, ні ліній серця, ніяких кілець, петель браслетів взагалі. Нічого. Вони дивилися одне на одного, як видавалося дуже довго. Тоді Флег підскочив і пішов до свого столу. Дейна теж підвелася. Вона вже практично повірила, що він може її відпустити. Він сів на край столу і присунув до себе пристрій зв'язку. Скажу Лойдові, хай свічки і контакти на твоєму мотоциклі поміняє, сказав він. І хай заправлять. Що, тепер немає чого турбуватися зменшенням запасів нафти цінами на пальне, всього доволі. Хоча був такий день, я його пам'ятаю, і ти певне теж, Дейно, коли здавалося, що весь світ злетить у повітря низкою атомних вибухів через брак бензину із високим октановим числом. Флег похитав головою. Люди дуже, дуже дурні. Він натиснув кнопку зв'язкового пристрою. «Лойде!» «Так, я тут». Чи організуєш ти, щоб Дейні заправили, підладнали мотоцикл і хай поставлять перед готелем? Вона скоро залишить нас. Так. Флег вимкнув зв'язок. Ну, от і все, Люба. І я можу просто йти? Так, мем, був радий поспілкуватися. Він показав на двері, ховаючи долоню. Дейна пішла до дверей. Не встигла вона торкнутися ручки, як він сказав. «А, і ще одне. Суто дрібниця». Дейна озирнулася до нього. Він усміхався їй, і усмішка була дружня, але раптом він нагадав їй здоровенного чорного мастифа, в якого язик звисає на гострі білі зуби, якими пес може відірвати шмат руки, як ганчірку. «Тут є один чи більше ваших», – промовив флег. Його усмішка стала ще ширшою. «Хто б це міг бути?» «Ну, звідки мені знати?» – спитала Дейна, і в голові пронеслося. «Том Кален, невже це він?» «Справді», – промовила вона, – «просто подивіться на ситуацію прямо, і побачите, що я абсолютно чесно кажу. Комітет послав мене і суддю, і не знаю, скількох іще, і вони діяли дуже обережно. Щоб ми не змогли проговоритися одне про одного, якщо... «Ну, ви розумієте?» «Якщо б ми вирішили нігті повисмикувати?» «Ну, хай так. До мене підходила Сью Стерн. Мабуть, Ларі Андервуд, він також у комітеті. Я знаю, хто такий містер Андервуд». «Ну, от, певне, він суддів просив. А щодо всіх інших...» Вона похитала головою. Та то міг бути хто завгодно, і не один». Наскільки я знаю, кожен із сімох членів комітету мав завербувати шпигуна. Так, могло б таке бути. Але воно не так. Є тільки один, і ти знаєш, хто це. Його посмішка стала ще ширшою, і тепер їй вже стало страшно на неї дивитися. То була якась неприродна річ. Вона нагадувала їй дохлу рибу, забруднену воду, поверхню місяця в телескопі. Від цієї посмішки вона відчула, що в неї переповнений сечовий міхур, і що він може не витримати. — Ти знаєш, — повторив Флег. — Ні, я... — Флег знову схилився над пристроєм зв'язку. Лойд уже пішов? — Ні, я тут. — Дорогий інтерком, добре чути. — Притримай на мотоцикл дей не трохи, — мовив він. «Ми тут ще...» – він кинув на неї допитливий погляд. «Ще дещо маємо обговорити», – скінчив він. «Добре». Інтерком клацнув, зв'язок розірвався. Флек дивився на неї, посміхався, склавши руки. Дивився він дуже довго. Дейну кинуло впід. Очі в нього ставали більші, темніші. Дивитися в них було наче в два колодязі, дуже глибокі, дуже давні. Цього разу вона хотіла відвести очі, але не могла. «Скажи мені», – дуже тихо промовив він. «Давай ми не матимемо неприємностей, Люба». Здалеку Дейна почула власний голос, який сказав, «То це все був сценарій, правда? Маленька п'єса на одну дію?» Люба моя, я не розумію, що ти маєш на увазі. Ні, ви все розумієте. Вашою помилкою було викликати Лойда, який так швидко відповів. Коли ви тут кажете «жаба», всі плигають. Він уже мав половину стрипу проїхати моїм мотоциклом. Хіба що ви сказали йому лишатися там, бо ніколи й не збиралися мене випускати. Люба моя, у тебе важкий напад параної. Це, мабуть, після отих чоловіків, мені думається, котрі з мандрівним зоопарком. То, певне, був жах. Тут також може бути жах, але ми ж такого не допустимо, правда? Сили залишали Дейну. Вони, немов якимись особливими судинами, стікали вниз крізь ноги. Зібравши останні сили, вона склала в кулак занімілу праву руку і вдарила себе під праве око. У черепі вибухнув біль, в очах попливло, голова відкинулася назад і гулко вдарилася об двері. Вона змогла відірвати погляд від нього, і воля почала до неї вертатися, і сила для опору теж. «О, ну ви даєте!» – втомлено промовила вона. «Ти знаєш, хто це?» – сказав він. Він підвівся зі столу і пішов на неї. «Ти знаєш, і ти мені розкажеш». Хоч скільки би й себе по голові не допоможе, Люба. — А як це так, що ви не знаєте? — закричала вона на нього. — Про суддю знали, про мене знали. Як же ж це вийшло, що ви не знаєте? Його руки натисли їй на плечі з жахливою силою, і вони були холодні, холодні як мармур. — Хто? — Не знаю. Він трусив її, мов ганчар'яну ляльку, і шкірився зло і страшно. Руки в нього були холодні, але обличчя пащіло пустельним жаром. «Ти знаєш, скажи мені, хто?» «А ви чому не знаєте?» «Бо не можу побачити!» – заривів він і жбурнув Дейну через увесь кабінет. Вона осіла на підлогу безкостою купою, і коли побачила його обличчя, яке, мов ліхтар, світилося над нею в темряві, міхур не витримав, і тепло потекло по ногах. Добрий, дружнє, розумне обличчя зникло. Зник Ренді Флег. Тепер перед нею стояв ходак, високий чоловік, головний. І, Боже, поможи їй. «Ти скажеш, – мовив він, – ти скажеш мені те, що я хочу знати!» Вона подивилася на нього, потім поволі звелася на ноги. Відчула вагу ножа на руці. «Так, я скажу, – сказала Дейна. Підійдіть ближче. Він, шкірячись, зробив крок в її бік. Ні, набагато ближче. Я хочу прошепотіти на вухо. Він ще наблизився. Вона відчувала палючий жар, морозяний холод. У вухах почувся високий безладний спів. Запахло сирістю, гниллю, і цей запах був потужний, густий, солодкавий. Пахло безумством, як мертвими овочами в темному підвалі. «Ближче!» – хрипко прошепотіла Дейна. Він зробив ще крок, і вона люто клацнула пружиною на правому зап'ясті. У руці відчулася вага. «На!» – істерично крикнула вона, і розмахнулася, зібравшись випустити йому кишки, щоб повзав по кабінеті з паруючими нутрощами назовні. А він натомість розготисто зареготав, узявшись за боки, закинувши голову, вигинаючись і звиваючись від веселощів. Ох ти ж. вигукував він і знову заливався сміхом. Вона тупо подивилася на свою руку. На руці був тугий жовтий банан із синьо-білою наліпкою Чікіта, і з жахом вона впустила банан на килим, де той перетворився на нездоровий жовтий вишкір, подібний до флекового. Ти скажеш, прошепотів він. Скажеш, скажеш. Ідейна зрозуміла, він має рацію. Вона швидко розвернулася, так що навіть темний чоловік був заскочений зненацька. Одна з його чорних рук спробувала її зловити і вхопила тільки спинку її блузи. У руці лишився клаптик шовку. Дейна стрибнула на велетенське вікно. «Ні!» – закричав він, і вона відчувала його за спиною, наче чорний вітер. Вона вперлася ногами і вдарила в вікно маківкою. Почувся глухий тріск, і вона побачила, як дивовижно товсті шматки скла падають на стоянку для персоналу. Тріщини, звиваючись немов ртутні жили, бігли від точки удару. Вона за інерцією наполовину висунулася з вікна і там зависла, спливаючи кров'ю. Вона відчула його руки на своїх плечах і подумала, за скільки часу він примусить її говорити. «За годину? Дві?» Дейна підозрювала, що помирає, але цього ще було мало. Бачила я все-таки Тома, а ти його не відчуваєш, чи як воно. Бо він не такий, він. Він тяг її назад. Вона заподіяла собі смерть, просто різко мотнувши головою праворуч. Гострий, як бритва, уламок врізався день в горло, інший – у праве око. Її тіло на мить напружилося, руки забили по склу. Потім тіло обм'якло. Темний чоловік затяг назад у кабінет просто закривавлений мішок. Вона пішла. Можливо, з перемогою. Ривучи від гніву, Флек бив її ногами. М'який, байдужий рух тіла лютив його ще дужче. Він копав її ногами, штовхав по кабінету, кричав, ривів. Його волосся почало іскрити, немовби всередині в нього запрацювала динамомашина, створюючи електричне поле і перетворюючи його на батарею. Його очі горіли темним вогнем. Він ривів і бив, бив і ривів. Під дверима Ллойд і всі решта зблідли, мовчки перезиралися, урешті вони не витримали Дженні, Кен, Вітні, Ці просто від'їхали. На їхніх обличчях кольору підкислого молока виник обережний вираз, який буває в людей, що не чують нічого і нічого іншого чути не бажають. Тільки Ллойд чекав не від бажання, а тому, що від нього це очікувалося, і врешті флег викликав його. Він сидів на широкому столі, схрестивши ноги, поклавши руки на коліна джинсів. Дивився він вище від Ллойда у простір. Був протяг, і Лойд побачив вікно розбите посередині. Гострі краї пробоїни були липкі від крові. На підлозі лежало якесь місиво, що ледве нагадувало людину, загорнуте у штору. Прибери оце, мовив флег. Добре, він говорив хрипким шепотом. «Голову відкласти?» «Та забери оце на схід, за місто, облий бензином і підпали. Чуєш? Спали! Нахер спали оце!» «Добре». «Так», – милостиво всміхнувся Флед. Трусячись, не в силах нічого сказати, ледь не стогнучи від жаху, Лойд намагався підняти ту громістку річ із підлоги. Знизу вона була липка. Вона вигнулася в його руках, висковзнула і знову впала на підлогу. Лойди з жахом кинув погляд на Флега, а той таки сидів у позі напівлотоса, дивлячись удалину. Лойд знову схопив те, що вимагалося, притис до себе і, хитаючись, побрів до дверей. Лойде! Він зупинився і озирнувся, тихо застогнав. Флег і далі сидів у позі напівлотоса, але тепер уже висів над столом дюймах у десяти, і далі безтурботно дивлячись на нього через весь кабінет. Що? Ти ще маєш той ключ, що я тобі дав у Фініксі. Так. Тримай на похваті, наближається час. Д Добре. Лойд почекав, але Флек більше нічого не сказав. Він висів у пітьмі запаморочливий трюк індійського факіра, дивився вдалину, тихо посміхався. Лойд швидко вийшов. І, як завжди, радий, що життя і розум залишилися при ньому. Того дня у Вегасі було тихо. Ллойд повернувся десь у другий дня, тхнучий бензином. Здіймався вітер, і о п'ятій він уже носився всім стрипом, тужно завиваючи між готелів. Пальми, які почали помирати, коли в місті у липні-серпні не було води, лопотіли проти неба, немов подерті бойові знамена. Хмари химерної форми летіли небом. У барі Левеня сиділи Вітні Горган і Кендемот, пили пиво з пляшок і їли сендвічі з яйцем. Три бабусі, їх усі прозивали сестрами-дивачками, тримали за містом курей, і, здавалося, мешканцям міста яйця не набридали. Нижче від того місця, де сиділи Вітні з Кеном, у казино малий Діні Макарті радісно повзав одним із гральних столів, заставленим пластмасовими солдатиками. «Отлянь на то, Децла!» – ніжно промовив Кен. «Мене хтось питав, чи я його годину погляджу. Та я би з ним тиждень сидів. Боже, якби то був мій син! У мене жінка тільки одну дитину народила, і ту на два місяці раніше. На третій день малея в інкубаторі померла». Увійшов Ллойд. Вони на нього озернулися. «Здоров, Дінні!» – крикнув Ллойд. «Йойд! Йойд!» – закричав Дінні. Він підбіг до краю столу, зіскочив і помчав до нього. Лойд підхопив його на руки, погойдав і міцно пригорнув. «Маєш трохи поцілунків для Лойда?» Діні гучно його розцілував. «А в мене є дещо для тебе», – сказав Лойд, і витяг із нагрудної кишені жменював поцілунків херші, загорнутих у фольгу. Діні радісно зарепетував і притис цукерки до грудей. Йойде. «Що, Діні?» «А цю ти пахнеш, як бензинова тюба!» Лойд посміхнувся. «Та сміття палив зайцю. Ходи пограйся. Хто тобі зараз за маму?» «Анджеліна!» У Діні це прозвучало як Анжеїна. «А потім знову Бонні. Я люблю Бонні. Та й Анджеліну теж». «Не кажи їй, що Лойд дав тобі цукерок. А то Анджеліна дасть Лойду по попі». Діні пообіцяв не казати і зі сміхом побіг, уявляючи, як Анджеліна дає Лойду по попі. Прийшов вітні у білому фартусі, приніс Ллойдові два сендвічі та пляшку холодного пива Гемс. Дякую, сказав Ллойд. Як апетитно. Це домашній сирійський хліб, похвалився Вітні. Ллойд якийсь час мовчки жував. Ніхто його не бачив, урешті спитав він. Кен похитав головою. Мабуть, знову десь пішов. Лойд замислився. На дворі завив особливо сильний порив вітру, самотньо загублено. Дінні на мить схвильовано підняв голову, а потім знову нахилився і повернувся до гри. Мабуть, він десь тут, – врешті промовив Лойд. От чому мені так думається. Мені здається, він десь тут і на щось чекає. Не знаю, на що. Вітні тихо спитав. Ти як думаєш, витяг він це з неї? «Ні», – промовив Ллойд, спостерігаючи за Дінні. «Не думаю. Щось у нього там не так пішло. Вона чи то їй пощастило, чи вона його перехитрувала, таке не часто буває». «Урешті нічого це не змінить», – сказав Кен. Але все одно обличчя в нього було тривожне. «Та ні, не змінить». Ллойд якийсь час слухав вітер. «Може, він пішов назад до Лос-Анджелеса?» Але насправді він так не вважав, і це було помітно. Вітній знову пішов на кухню і приніс усім ще попиву. Вони пили мовчки, думали, і думки їхні були бентежні спочатку суддя, тепер оця жінка. Обоє загинули, ніхто нічого не сказав, і неушкоджені голови за наказом з них добути не вдалося це все одно, якби за старих часів Янки із Ментлом Марісом і Фордом. Програли дві перші гри світового чемпіонату. І важко повірити, і лячно. Вітер вив усю ніч.